Dakarban már utazási irodák vannak. Forgalmas belváros, európai és amerikai turisták, előkelő bárok, kitűnő zenekarok és artista számok. Dakar külsőleg modern, nagyváros, kikötője talán modern, nem mint maga Hamburg. Munkazaja és forgalmi lármája nem vontatott, hanem nyugtalan és ideges. De a túlzsúfoltsága, a napsütésben elviselhetetlenül bántó fehér falak, az undok karattyolás. A tarka nyüzsgés, a sok szemét és a levegőben izzó porszemek minden modernség felett jelzik, hogy ez itt még nagyon is Afrika, amire parti fekvése miatt hirtelen felszerelték Európát, hogy még ház is látható itt ott. Micsoda küzdelem! Milyen táv, amit elhagytam, és hol vagyok még a börtön kapujától, ahonnan kilépve végre lélegzetet vehetnék mert ez a vergődése és kapkodása a tüdőnek, amivel itt a tátott szájjal beszívott forróságból meddőn próbál oxigén zsarolni, egészen más életműködés, mint amit általában lélegzetvétel vétel alatt értünk. Egy palánkkal elkerített nagy telken valóságos tevepark van, kirándulók és egyéb utasok számára. A gannéban térdelő állatok lomhán mozgó nyakukkal, szelit bárgyúságukkal néznek mindenre. A bejáratnál két-három félmeztelen ember nyergeket var és kopácsol. Itt volt a tevehajcsárok kávéháza, ahol elképzelhetetlen rongyosságon formaruhának számított. Nagy csoportokban áldogáltak és jártak kibe egy kávéház teraszán. Nyomban láttam, hogy itt nyugodtan meguzsornázhatok és könnyen elkeveredhetek fizetés nélkül a terasz valamelyik szélső asztalától a forgatagba. Kávét ittam és croissantnak nevezett kis száraz kifliketettem hozzá. Itt történt, hogy várazlanul odalépett az asztalomhoz. Monsieur Fredrik Alacsony, kövér emberke volt, nagyon vastag vörösnyakkal, és ezt a vörösnyakat állandóan kendővel törölgette, hogy az izzasság ne folyjon be a gallérja mögé. Ferde szájjal rekedt, de harsogó hangon beszélt és köpködött. Fentebbi sajátosságait csak később konstatáltam, mert miután leült az asztalomhoz és sivarcsutkáját egyik szája széléből átrágta a másikba, Hosszabb ideig némán fixírozott. Már elhatároztam, hogy pofon fogom ütni, amikor végre megszólalt. Maga szökött légionista. Torkomon akadt a croászon. Csak nyelje lett tőlem, ne féljem. Sőt, szerencséje van, hogy találkozott velem. Magas és szőke, ez a szerencséje. Az ember sohasem tudhatja, hogy mivel csinálja meg a szerencséjét. Ha véletlenül alacsony és fekete vagyok, akkor Friedrich úr le ül az asztalomhoz. Folytatta. Én boxmeccseket menedzselek, és szükségem van sürgősen egy német bajnokra. Ez esetben félek, hogy nem fogok megfelelni céljainak, mert sem német, sem boxoló nem vagyok. Maga marha, csak nem gondolja, hogy egy boxmeccsnél a bajnokok a nökönyvi kivonatát osztogatják. Ha valaki hosszú és szőke, az német. Ha göndör és nagyóru, akkor spanyol. Boksolni pedig majd megtanul annyit, amennyire szüksége lesz. Már két napja keresek ebben az Istenverte városban egy magas szőke embert, aki hajlandó szerződni. Én aki kikötő negyedve boxmérkőzéseket rendezek, és természetesen politikai feszültség nélkül az ilyesmi nem ér semmit. Kell egy francia bajnok, aki győz, és még fontosabb egy ellenszeves német bajnok, aki majdnem győz, de a végén leütik. Ez fokozza a közönség izgalmát. Szóval szerződtettem magát sorozatos mérkőzésekre a francia bajnokkal, na! – És kicsoda a francia bajnok? – kérdeztem. – Egy nagyon szellemes görög fiatalember. – De én nem tudok boxolni. – Ne féljen semmit, ő se tud. – Hát ki tud? – Én. És rám nézett kíváncsian agresszíven. – Itt nem kell sokat tudni, itt a politika a fontos. Én elég jól boxolok ahhoz, hogy az alaponztulatokat megmutassam. A további ténykedése abból áll, hogy ha a közönség szidja, akkor maga vicsorítja a fogát, aztán vesénüti az ellenfelét. Vitatkozva melbelöki a vírót, végül az utolsó menetben egy ütésnél lefekszik és hagyja, hogy kiszámolják. Indultunk. Kifizette a kávémat és elvezetett az óváros valamelyik ócska hoteljébe. Benyitottunk egy szobába, ahol már ott feküdt a sezlonyom minden mez nélkül a partnerem, álmatak külsejük klasszikus oru fiatalember fején vizes ruhával, mellette a földön lavor. Fridrik bemutatta. – Ez agragapolusz, az ellenfele. Ellenfelem rám nézett, és mélységes utálattal a fal felé fordult. Fridrik ezzel nem törődött, és hozzálátott, hogy behatóban foglalkozzon velem. – Nagyon tetves! – meglehetőse, feleltem őszintén. – Akkor most elmegyünk a fürdőbe. Itt van egy ruha az elődjétől, a magájét égessel. Ebben a szobában fog lakni együtt. A söntésben előfizettem a kosztját, és feltételezem, hogy etekintetben nincs elkényeztetve, mert az elődjével nagyon sok differenciám volt az evés körül. Most hol van a német bajnok? Szegény port agyonverte a közönség. Remélem ez magát nem befolyásolja elhatározásában. Legyintettem. Ha, szóra sem érdemes. Így lettem én Európa bajnok, aki Friedrich úr plakátjai szerint annak idején több menetben knokautoltam Jimmy hankins a Nílus Vad aligátorát.